Fünf Freunde auf der Suche nach Timmy. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Helen und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn es spannend wird, dann sind wir dabei. Julian, Dick, M. und George and Tim wie der Hund, ja. Yeah. Uns Abend, Heuer und wir durchforschen alte Gemäuer, Burg und Höhle und manchen unterirdischen Gang. Kein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Die Ferien hatten begonnen. Und George freute sich auf ihre Cousins Julian und Dick und ihre Cousine Anne, die am Bahnhof von Kiran ankommen sollten. Onkel Quentin holte die drei mit dem Auto ab. Und weil er zuvor noch ein paar Gerätschaften in eine Werkstatt bringen wollte, war kein Platz mehr für George und sie musste zu Hause bleiben. Sie vertrieb sich die Wartezeit im Garten mit ihrem Hund Timmy, dem sie ein kleines Kunststück beibrachte, von dem sie kürzlich gelesen hatte. Platz, Timmy. So ist brav. So. Nach links. Und Hund. Prima. Warte. Hier. George, kannst du mir beim Tischdecken helfen? Aber Timmy hat gerade die Seitwärtsrolle gelernt. Das muss er jetzt üben, damit er es nicht gleich wieder vergisst. Das ist natürlich ein überzeugendes Argument. Na dann viel Erfolg. Okay. So. Versuchen wir es noch mal zur anderen Seite. Timmy, Platz. Nein. Platz. So, und jetzt? Nach rechts! Oh, toll, prima! Warte, hier ist noch ein Leckerli. So, Endstation. Alle Mann aussteigen. Oh, endlich wieder, Carol. Dort ist George. Oh, hallo oh, George. Hi. Hey! Wie schön, dich wiederzusehen! Hallo Tim! Tag! Hey. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Ja, ganz ja, wunderbar! Klar! Hey, Timmy! Hey, Timmy. Na? Freust du dich auch so, uns wiederzusehen? Was? Das ist ja ganz aufgeregt. Was hat er denn? Er hat gerade ein Kunststück gelernt. Ah. Wow. So ein kluger oh, Hund. Grüß Gott, Timmy! Ja. Kinder, da seid ihr ja. Oh, hey. Wollt ihr nicht reinkommen? Ich habe Tee gemacht und die Muffins sind auch fertig. Hallo, oh. oh, Tante oh. ja. Wie lecker. Aber nachher rudern wir noch zum Picknick auf die Felsen hin. Oh, natürlich. Betät. Die haben wir schon richtig vermisst. Sag mal, müssten wir da nicht noch vorher Proviant einkaufen? Also, wenn oh. wir dich satt kriegen wollen, auf jeden Fall. Ja, so, so Ja. <lacht> <lacht> Nach dem Tee zogen die fünf Freunde zum Marktplatz von Karen, wo sie alles einkaufen konnten, was sie für ihr Picknick brauchten. Vor der Bäckerei banden sie Timmy mit einer Leine an einem Zaun fest. Im Laden mussten sie eine Weile warten, bis sie an der Reihe waren. Währenddessen hielt ein Auto vor der Bäckerei. Ein Mann stieg aus, kam auf Timmy zu und kniete sich vor ihm hin. Er hielt ihm etwas vor die Schnauze, das ungemein lecker roch. Na du, du oh, bist ja ein feiner Hund. Genau das, was ich gesucht habe. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. So. Aber wieso bist du denn hier festgebunden? Komm, ich mach dich mal los. So. Und ab geht die Post. Schönen Tag noch. Und, was darf's bei euch sein, Kinder? Ich hätte gern ein geschnittenes Weißbrot für Sandwiches und noch ein Baguette. In Ordnung. Brauchen wir noch was? Ähm. Ich finde, wir müssen unbedingt noch was von diesem Pflaumenkuchen machen. Ja, oh, Der sieht doch. total lecker aus. <lacht> wir haben doch gerade erst Muffins gegessen. Kein Grund, etwas stehen zu lassen, das lecker aussieht. Genau, also, Aber dann nehmen wir einfach noch zwei Stück Pflaumenkuchen. Sehr gut. Nur mal zum Kosten. Na dann. Pflaumenkuchen. So. Ist das jetzt alles? Ja. Das macht dann äh, fünf Pfund insgesamt. Dick bezahlst du? Äh, klar. Äh, fünf. Hier. Äh, bitteschön. Super. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Dankeschön. Auf Wiedersehen. Okay. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, jetzt gehen wir zur Felseninsel. Ja. Wo ist Timmy? Was? Oh nein, das gibt es doch gar nicht. Hier ist er weg. ja weg. Ja! Timmy? Timmy! Wie kann er denn verschwinden? Der, der war doch angeleint. So eine Leine kann sich vielleicht auch mal lösen, oder nicht? Suchen wir die Straße nach ihm ab. Ja. Er kann ja nicht weit sein. Dick, schaust ja. du dort noch? Klar. Ich da drüben. Mhm. Und ihr lauft die Hauptstraße ab, okay? Okay, okay. okay und dann, dann treffen wir uns in ein paar Minuten wieder hier. Und, und, und mhm. ganz bestimmt zu fünften, ja? Genau, genau. Okay, na hoffentlich. Bis gleich. Bis gleich, Jungs. Timmy! Timmy! Timmy! Wo bist du? Timmy! Sie suchten alle Straßen im Umkreis des Marktplatzes ab. Doch Timmy war nirgendwo zu sehen. Schließlich kehrten sie zum Ausgangspunkt zurück. Och Mann, ich verstehe das nicht. Er kann doch nicht einfach verschwinden. Da drüben in der Eisdiele sitzen Leute. Hm? Vielleicht haben die zufällig etwas gesehen, das uns weiterhelfen kann. Ja? Bitte. Okay, ich gehe Sie mal fragen. Mhm. Ich komme mit. Ja. Entschuldigen Sie? Äh, dürfen wir Sie etwas fragen? Was gibt es denn, Jungs? Kennst du die? Ja, die gehören zu den Karens. Ja. Unser Hund ist verschwunden, als wir in der Bäckerei waren. Genau, wir haben ihn dort am Zaun angebunden und jetzt ist er weg. Er war bestimmt nicht richtig angeleint. Haben Sie etwas beobachtet? Irgendwas? Hast du was gesehen? Nein. Du? Hm? Ich sah ein Auto, das vor der Bäckerei hielt und dann ist es weitergefahren. Aber ob da ein Hund gesessen hat, darauf habe ich nicht geachtet. Können Sie, können Sie sich an das Kennzeichen erinnern oder an die Marke? Nein. Wie sah das Auto denn aus? Die Scheiben waren nicht geputzt. Deshalb ist es mir aufgefallen. Mhm. Gut, äh, vielen Dank für die Auskunft. Mhm, danke. Gehen wir, Julian? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Das klärt sich bestimmt auch. Viel Glück. Schließlich beschlossen die Freunde zum Felsenhaus zurückzukehren, mit der leisen Hoffnung, dass Timmy vielleicht allein dorthin gelaufen wäre. Doch er war nicht dort. Sie suchten alle seine Lieblingsplätze und die ganze Umgebung des Hauses ab und riefen immer wieder vergeblich nach ihm. Schließlich brach die Dämmerung herein und sie gingen nach Hause, wo Tante Fanny mit dem Abendbrot auf sie wartete. Nimmst du noch ein Würstchen, Dick? Um, nein, nein, danke. Ich glaube, ich, glaub, ich habe genug. Oh je. Wenn Dick kein zweites Würstchen will, ist wirklich eine schwere Zeit angebrochen. George, nun beiß doch wenigstens mal von deinem Brot ab. Nein, Mutter, ich habe keinen Hunger. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Es kommt schon mal vor, dass Hunde fortlaufen. Nein. Aber die allermeisten kommen spätestens nach einem Tag von selbst wieder zurück. Ja, ich also ich finde, wollen. wir sollten zur Polizei gehen und die Sache melden. Ihr werdet es nicht glauben, Kinder, aber das habe ich bereits getan. Constable Wilbert weiß Bescheid. Ah, oh, das ist ist gut. gut. Ach, danke. Ja. Und? Will er etwas unternehmen? Kinder, wenn die Polizei nach jedem entlaufenen Haustier fahnden würde, käme sie ja zu gar nichts mehr. Ganz richtig, aber wenn Ihnen zufällig ein entlaufener Hund begegnet, wissen Sie schon mal Bescheid. Also ich glaube nicht, dass Timmy einfach fortgelaufen ist. Er ist bestimmt in diesem Auto entführt worden. Ja, aber wer soll ein Interesse daran haben, Timmy zu entführen? Mhm. Außerdem ist ja gar nicht klar, ob Timmy noch da war, als dieses Auto gehalten hat. Ja. Ich finde es viel wahrscheinlicher, dass Timmy sich losgerissen hat, um einer Maus nachzulaufen oder so. Wie wäre es, wenn wir Suchanzeigen anfertigen und gleich morgen früh verteilen? Irgendjemand musste Timmy doch gesehen haben. Das ist eine gute Idee. Ja, ja Das machen wir auf jeden Fall. Na, was sagst du dazu, George? Du hast ja. doch bestimmt auch ein Foto von Timmy, das sie dafür verwenden könnt. Ja, bestimmt. natürlich. Ich gehe sofort in mein Zimmer und hole es. Okay, sehr gut. Voller Hoffnung machten sich die Freunde an die Arbeit. Weil Anne die schönste Handschrift hatte, schrieb sie den Text auf, den sie sich gemeinsam ausgedacht hatten. Dazu klebten sie noch ein Foto von Timmy auf den Zettel. Am nächsten Morgen gingen sie gleich nach dem Frühstück zu einem Kopiergeschäft, wo sie 100 Kopien von ihrem Handzettel machten. Und die hängten sie überall in Kiran auf. Zur selben Zeit saß Timmy dem Mann gegenüber, der ihn am Tag zuvor mit seinen Leckerlis ausgetrickst und ins Auto gezerrt hatte. Er hatte die Tür so schnell geschlossen, dass Timmy nicht entwischen konnte. Und obwohl Timmy aus Leibeskräften bellte, hatte der Mann nicht angehalten. Am Abend wurde Timmy in eine Hundehütte eingesperrt. Dort befand sich noch ein anderer Hund, der fast genauso aussah wie Timmy. Er hatte eine verletzte Vorderpfote, die er beständig leckte. Früh am Morgen war der fremde Mann wiedergekommen und hatte Timmy an eine Leine geschnallt und auf einen Platz gezerrt. Immer wieder machte er ihm eine komische Bewegung vor. Offensichtlich sollte er seine rechte Pfote heben und sich damit über die Nase wischen. Timmy hatte keine Ahnung, wozu das gut sein sollte. Obwohl der Mann ihm zur Belohnung eins von diesen schmackhaften Leckerlis anbot, tat er gar nichts. Jetzt sei doch nicht so widerspenstig. Nun mach schon. Schäm dich. Na los. Schäm dich. Craig, wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie soweit? Ja, kleinen Moment noch. Und Schäm dich! Na los! Schäm dich! Das tut ja gar nichts. Haben Sie dieses Tier nicht im Griff? Aber natürlich, Mr. Hudson. Hm. Aus! jetzt! Schäm dich! Timmy verstand die Männer nicht. Warum war es ihnen bloß so wichtig, dass er diese sinnlose Bewegung machte? Dieser Craig war inzwischen so aufgeregt, als wäre er in Not geraten. Das konnte Timmy spüren. Vielleicht war es doch besser, wenn er diesen Quatsch jetzt einfach mitmachte. Auch wenn er wirklich keine Ahnung hatte, wofür das gut sein sollte. Na also, geht doch! Nachdem die Freunde ihre Handzettel verteilt hatten, kehrten sie ins Felsenhaus zurück. Trotz des schönen Wetters unternahmen sie nichts, sondern blieben im Garten, wo sie das Telefon hören konnten. Nach einigen Stunden kam der erste Anruf und Anne, George, Dick und Julian stürmten gleichzeitig ins Haus. George nahm den Hörer ab und stellte das Telefon laut, sodass alle mithören konnten. George, Karen, hallo? Ja, guten Tag. Bist du diejenige, die gerade Ihren Hund vermisst? Ach. Ja, genau. Ähm, ich und meine Freunde. Hallo. Äh, haben Sie Timmy gefunden? Nein, das wohl nicht. Mhm. Ich wollte euch nur ein Angebot machen. Was, Was denn für ein Angebot? Ich habe hier am Rande von New Haven ein Tierheim. Und wir haben einen Hund, der genauso aussieht wie eurer. Falls euer Hund nicht mehr auftaucht, dann hätten wir also einen Ersatz. Er kostet auch... Ah, Moment machen. mal, Mr. Orson. Glauben Sie etwa, ich würde mir einfach so einen Ersatz für Timmy kaufen? ja. Wenn dein Hund nicht Kommt gar nicht in Frage. Äh, wiederhören. Also, das ist doch nicht zu fassen. Hier, Timmy kann äh, man doch nicht ersetzen. Aber wartet mal. Was wäre denn, wenn dieser Hund, von dem es da außen spricht, Timmy selbst ist? Wie soll er denn in ein Tierheim in New Haven gelandet sein? Äh. Also, ich habe mal von einem Tierhändler gehört, der Hunde verkauft hat, die er kurz zuvor gestohlen hatte. Aber Ä dann würde Mr. Orson gerade versuchen, mir meinen eigenen Hund zu verkaufen. Er muss ihn ja nicht selbst gestohlen haben. Wie wäre es denn, wenn wir nach New Haven fahren und uns diesen Hund einfach mal anschauen? Aber wenn es wirklich Timmy ist, bezahle ich keinen Cent. Ja, aber dann wüssten wir wenigstens, wo er ist. Hm, und die Sache würde sich vielleicht aufklären. Hm. Genau. Aber wer passt dann auf das Telefon auch? Da oh. können wir bestimmt Tante Fanny fragen. Ja, genau. Stimmt. Gute Idee. Also, los. Einverstanden, auf geht's. Am frühen Nachmittag kamen sie in New Haven an und fanden nach einigen Suchen und Nachfragen das Tierheim von Mr. Orson. Sie öffneten das Tor zu einem Hof, auf dem sich eine Reihe von Zwingern befand. In jedem dieser Käfige waren mehrere Hunde eingesperrt. Oh je, oh je. so viele Hunde auf einmal. Ja. Die Käfige sind doch viel zu klein. Ja Und Timmy, kann ich hier nicht sehen? Nein, ich auch nicht. Oh. Uff. Guten Tag, Kinder. Oh, guten Können Tag. kann ich euch helfen? Ähm, naja, das, das hoffen wir, um ehrlich zu sein. Ja. Wir haben heute mit Ihnen telefoniert. Mhm. Sie sagten, Sie hätten einen Hund, der so aussieht wie unser Timmy. Ach, ihr seid das. Ja. Habt ihr es euch also doch noch überlegt? Äh, wieso ja. sind diese Hunde denn alle eingesperrt? Na, sie werden zum Kauf angeboten. Hm? Sobald sie verkauft sind, kommen sie wieder raus. Der Hund, den ihr sucht, ist auf der großen Wiese. Kommt mit. Okay. Ja, Willkommen, Anne. Ja, ich ja, bin ja. Los. Mr. Orson führte sie zu einem eingezäunten Gelände, das etwa so groß wie ein Fußballplatz war. Darauf tollten eine Menge ganz verschiedener Hunde herum. So, schaut mal da drüben. Seht ihr den schwarz-weiß-braunen Straßenfeger? Aha. Ein sehr munterer Bursche. Mhm. Der? Aber der sieht Timmy doch überhaupt nicht ähnlich. Ja. Also wenn überhaupt, dann wirklich nur höchstens sehr entfernt. Naja, ein neuer Hund äh. ist natürlich anders als bei Alter. Äh, ihr müsstet äh. euch schon ein bisschen auf das neue Tier einstellen. Wir wollen uns aber auf äh. kein neues Tier einstellen. Wir suchen Timmy. Ja, genau. Und was wollt ihr dann bei mir? Äh, naja, mhm. es äh, hätte ja sein können, dass... Also nur ganz mhm. zufällig, Habt ihr ja. etwa gedacht, ich würde gestohlene Hunde verkaufen? Ach, eigentlich nicht, aber wir wollten nur ganz sicher gehen. Nun, ich sehe, ihr hängt wirklich sehr an eurem Hund. Ja. Dann wünsche ich euch, dass ihr ihn bald wiederfindet. Ihr wisst ja, wie es hier rausgeht. Ja, ja, ja natürlich. Vielen mhm. Dank. Trotzdem. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, das war wohl eine ganz falsche Spur. Oh, ja. Das glaube ich auch. Mhm. Mann, jetzt haben wir gar keine Idee mehr, wo Timmy sein könnte. Mhm. Er kann sich doch nicht in, in, in Luft aufgelöst haben, oder? Na, ja. Tja, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiterzusuchen. Ja. Aber wir haben doch noch ein paar Handzettel übrig, oder? Damit können wir überall in Kirin Leute ansprechen und fragen, ob sie Timmy gesehen haben. Hm. Das wäre jedenfalls besser, als nichts zu tun. Eben. Tja, also okay. äh, zurück nach Kirin. Mhm. Ja, los ja. geht's. Klar. Okay. Okay. Ja. Es dämmerte bereits, als sie den Radweg entlang fuhren, der abseits von der Straße an einem Wald vorbeiführte. Hoffentlich sind wir zu Hause, bevor es dunkel ist. Ja, ja. Bestimmt. Meinst du, wir haben doch nur noch zwei Kilometer. Mhm. Echt? Ja? Cool. Halt, stopp! Was? Seid mal leise. Hört ihr das bellen? Ähm, ja, es kommt von dort. Genau. Dann, dann sollten wir doch mal nachsehen. Ja? Äh, los! Die Freunde bogen auf einen schmalen Waldweg und kamen so dem Bellen immer näher. Nach kurzer Zeit lichtete sich der Wald und sie erreichten eine Wiese, auf der sich mehrere große Wohnwagen befanden. Was ist denn das? Keine Ahnung. Oder sowas. Das Gelände war eingezäunt und ihr Weg endete an einer verschlossenen Gittertür, die von einem Mann in Uniform bewacht wurde. Hallo, Kinder! Was wollt ihr denn hier? Unser Hund ist verschwunden Genau. Und wir haben seinen Bellen gehört, das von hier gekommen sein muss. <lacht> ja, das wird unser Filmhund gewesen sein. Mhm. Euer mhm. Hund ist ganz bestimmt hier reingekommen. Ja, was meint ihr, wozu dieser Zaun da ist? So. Aber das ist sie Ich bin mir ganz sicher. Ja. Hört ihr das? Sagen Ja, klar. Können Sie uns nicht kurz reinlassen, damit wir mal nachschauen können? <lacht> Aber ich geht es doch nur darum, auf unser Gelände zu kommen. Äh, nein. Ja, seid ihr nicht die Ersten. Aber mit so einer Hundenummer hat es noch keiner probiert. Äh, warum äh. sollen wir denn unbedingt auf Ihr Gelände wollen? Ja, warum? Ja, jetzt tut doch nicht so. Ihr wisst doch ganz genau, dass wir einen der berühmtesten Filmstars hier am Set haben. Aber es ist uns, <lacht> uns doch völlig egal. Ja, ja mir auch. ja auch. doch Dann nicht. könnt ihr euch ja wieder verziehen. Aber, Na los, fangen mal. Hallo, hallo. Sie ja, ging ja schon. Wiedersehen. <lacht> Doch so leicht ließen sich die Freunde nicht abwimmeln. In einiger Entfernung warteten sie, bis es dunkel war. Dann schlichen sie sich am Absperrzaun entlang und kamen so dem Hundegebell immer näher. Schließlich konnten sie im Mondschein eine Hundehütte erkennen, aus der das Bellen zu hören war. Das sind zwei Hunde. Ja, aber das ist ziemlich todsicher. Demi, ich bin's! George! Oh, hört mal! Er hat uns erkannt! Klar doch, hey Demi! Dieser Wachmann wird uns aber trotzdem nicht reinlassen! Wir sollten morgen früh wiederkommen und mit den Filmleuten reden. Aha. Dann klärt sich bestimmt alles auf. Ja. Ohne mich! Ich gehe nicht weg! George, du kannst doch hier nicht im Wald schlafen! Nein. Doch! komm schon! Wir kommen morgen auch ganz früh wieder her. Oh Versprochen. Für Timmy kommt sogar unser Langschläfer Dick aus den Federn. <lacht> das mache ich. Also, gut. Timmy, wir sind bald wieder da. war die Sonne aufgegangen, kehrten Julian, Dick, M. und George zum Campingplatz der Filmleute zurück. Dort begannen schon die ersten Dreharbeiten. Ein Teil des Waldes und die ganze Wiese dienten als Kulisse und waren mit rot-weißen Bändern abgegrenzt. Kameraleute standen mit ihren Geräten herum. Mitarbeiter eilten hin und her, hatten Schminkutensilien bei sich oder schleppten Kostümteile und Requisiten. Verkleidete Schauspieler warteten auf ihre Szene. Inmitten des ganzen Trubels führte der Regisseur, Mr. Hudson, das Kommando. Wie lange soll ich denn noch warten, bis alle fertig sind? Mr. Webb, hätten Sie wohl die Güte, sich hierher zu bewegen? Ich bin noch in der Maske, Mr. Hudson. Ich bin gleich fertig. Komm gleich. Ja, wir kennen in fünf Minuten, da ist eine Wolke davor. Alles klar. Die Freunde standen hinter dem Absperrband und suchten mit den Augen das Gelände nach Timmy ab. Okay. Ich dann jetzt mal eine und? Haben. Könnt ihr Timmy irgendwo sehen? Nee, Blende bis jetzt, jetzt nicht. Okay, ah, fünf, dort bitte. vorne am Baumstamm. Da! Das müsste er sein. Was meinst du? Siehst du ihn, George? Ja! Ja, das haben wir gleich. Äh, äh, George, warte! Du kannst ja nicht einfach so rein! Ah, ihr seht doch, dass sie das kann. Kommt mit! Timmy war ganz verwirrt von den vielen Menschen, die sich um ihn herum zu schaffen machten. Doch da drang ihm plötzlich ein sehr vertrauter Geruch in die Nase. Und als er danach suchte, entdeckte er auch schon George, die gefolgt von Julien Dick und Anne auf ihn zulief. Obwohl er angeleint war, richtete er sich auf, so gut es ging, um George mit fröhlichem Gebell zu begrüßen. Seht euch das an. Oh, wie er sich freut. Hey, Timmy. <lacht> Na du? Hey, was fällt euch ein? Wo kommt ihr überhaupt her? Lass sofort diesen Hund los. Das ist mein Hund. Und mit dem kann ich machen, was ich will. Genau. Lass sofort diesen Hund los. Und du mach Sitz. Sitz, habe ich gesagt. Hey, wie gehen Sie denn mit Timmy um? Hört Sie doch nicht so. Sitz. Was ist das für ein Geschrei? Du, Sehen Sie nach, was da los ist. Aber schnell! Was ist hier los? Habt ihr die Absperrung nicht gesehen? Dieser Hund, der gehört mir. Und das ist absolut sicher. Und wir würden ihn jetzt auch gern wieder mitnehmen. Also jetzt dreht ihr wohl vollkommen durch. Das ist unser Filmhund Dorothy. Sie waren doch dabei, als ich in London mit ihm in den Bus gestiegen bin. Ja, das stimmt. Wie kommt ihr überhaupt darauf, dass das euer Hund sein soll? Also... Timmy ist gestern verschwunden. Genau. Wir haben ihn die ganze Zeit gesucht. Genau. <lacht> warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Das hätten wir doch längst klären können. Wie meinen Sie das? Ja, euer Hund ist mir gestern im Wald zugelaufen. Was? Ja, er hat sich die Pfote verletzt. Da habe ich ihn aufgenommen und seine Wunde versorgt. Wartet, ich hole ihn. <lacht> ihr solltet mir dankbar sein. Aber warum soll Timmy allein in den Wald gelaufen sein? Also <lacht> Wartet das doch ab. Da kommt Mr. Craig schon. So, äh, seht ihr? Das ist euer Hund. Da. Das sieht ja wirklich fast genauso aus wie Timmy. Aber wenn es Timmy wäre, dann, dann wäre er doch jetzt an George hochgesprungen und, und hat sich gar nicht mehr eingekriegt vor Freude. Auf jeden Fall. Ja, und zwar ganz genauso, wie es der richtige Timmy gerade tut. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Alles gut, Timmy. Was sagen Sie dazu, Mr. Craig? Erstens ist euer Timmy verletzt, da springt er nun mal nicht wild rum. Und dieser Hund ist darauf trainiert, dass er alle fremden Personen stürmisch begrüßt. Das muss er im Film nämlich so machen. Damit wäre euer Irrtum wohl bewiesen. Und nun seht zu, dass ihr mit eurem Hund vom Gelände kommt. Na, na los, los. Das ist nicht unser Hund und ich will Timmy mitnehmen. Darf ich bitte schön fragen, was hier los ist? Was sind das für Kinder? Und wieso haben wir neuerdings zwei Filmhunde? Einer davon gehört uns, und zwar dieser hier. Ja. Craig Winter, Sie werden uns doch hoffentlich demonstrieren können, welchen Hund Sie dressiert haben und welchen nicht. Ja, sofort, Mr. Hudson. Schäm dich. Na los, schäm dich. Timmy verstand überhaupt nicht, warum sich die Menschen um ihn herum alle anschrien. Und warum wollte dieser Mann jetzt, dass er die komische Bewegung mit der Pfote vor der Nase machte? Durfte er zur Belohnung dann endlich mit George nach Hause gehen? Er konnte es ja mal versuchen. Schäm dich! Fein. Prima hast du das gemacht. Na also, damit wäre die Sache ja wohl geklärt. Also, schnappt euch euer lahmes Viech und verlasst das Set. Los. Ich, ich nehme ihn. Ja, also. Ja. Aber, aber ich kann noch ein Grundstück mit Timmy vorführen. Es reicht jetzt. Oder soll sich unser Sicherheitspersonal um euch kümmern? Mir ist ja schon gut. Komm, George. Im Moment geht es halt nicht anders. Nee. Na los. Es half nichts. Julian, Dick, Anne und George mussten das Filmset verlassen. Den verletzten Filmhund nahmen sie mit und brachten ihn erst einmal zu ihrem Tierarzt Mr. Harris, der die lahme Vorderpfote vorsichtig untersuchte. Ja, ja ganz ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Na, komm, gib mir deine Pfote. Ja, braver Hund, braver Hund. Und? Was hat er? Ähm, Können Sie etwas feststellen? Das sieht nach einer schmerzhaften Überdehnung im Gelenk aus. Überdehnung? Oh. Die oh. Pfote muss eine Weile ruhig gestellt werden. Okay. Ich werde sie erstmal neu verbinden. Okay. Äh, könnt ihr den Hund festhalten? Ja klar, machen wir, Dr. Harris. Du, ihn hält hältst ihn hinten hält fest? Ja, klar. Ähm, ich bleib hier vorn. So, ganz ruhig. Ah. So. Ist ja gleich vorbei. Sagen Sie, wie, wie kommt denn so eine Überdehnung zustande? Tja, gute Frage. Äh, gibst du mir mal die Verbandsrolle, Anne? Ja, hier, bitteschön. Danke. Also, normalerweise bewegen sich Hunde auf so natürliche Weise, dass sie sich so gut wie nie verletzen. Mhm. Ja. Solche Überdehnungen kennt man eigentlich nur von Menschen. Von Spitzensportlern zum Beispiel. Und wie kommt dein Hund dazu, sich auf unnatürliche Weise zu bewegen? Ja. Daran sind sie bestimmt diese Filmleute schuld. Mhm, darüber kann man nur spekulieren. In den nächsten Tagen sollte das Tier sich schonen. Gibt ihm ein schönes Plätzchen, wo er sich ausruhen kann. Wenn es ihm besser geht, wird er von selbst wieder herumlaufen. Dann solltet ihr ihm den Verband wieder abnehmen. Okay. Gut, das, das machen wir. Äh, äh, mhm. Sagen Sie, Doktor, Sie haben Timmy doch auch schon mal behandelt, oder? Ja, mein Junge. Wieso? Ähm, vielleicht können Sie uns ja helfen. Ähm, könnten Sie uns denn schriftlich bestätigen, dass dieser Hund hier nicht Timmy ist? Ich, das wäre ja super. Dann müssten uns die Filmleute Timmy sofort zurückgeben. Genau. Das tut mir leid, aber... <lacht> Das kann ich nicht. Wieso? Wenn dieser Bursche hier nicht Timmy ist, dann sieht er eurem besten Freund zum Verwechseln ähnlich. Ja, das, das, das tut er. Ja, Leider. Und jetzt braucht dieser Hund auf jeden Fall erstmal unsere Pflege. Ja, das stimmt. Bringen wir ihn also zu uns ins Felsenhaus. Mhm. Okay. Auf Wiedersehen, Dr. Harris. Ja, Wiedersehen. Und noch schöne Ferien. Oh, danke. Wiedersehen. Na komm. Die vier brachten den humpelnden Hund ins Felsenhaus. Doch damit war die Sache nicht erledigt. Also, ich lasse Timmy niemals bei den Filmleuten. Schlimm genug, dass er diese lächerliche Dressur bei sich ergehen lassen muss. Hm. Als ob er sich für irgendetwas zu schämen hätte. Wer weiß, was sie noch mit ihm alles anstellen. Tja, das frage ich mich allerdings auch. Der Filmhund hat sich bestimmt nicht ohne Grund verletzt. Aber wenn wir da jetzt nochmal auftauchen, dann jagen die uns doch sofort vom Gelände. Das ja, ja. stimmt. Ah, es gibt einen Jägerhochsitz in der Nähe. Wirklich? Ja, von dort aus könnten wir das Filmgelände mit einem Fernglas beobachten. Das wäre doch schon mal was. Ja. Und vielleicht fällt uns dabei ein, wie wir an Timmy herankommen. Und wer kümmert sich um den Filmhund? Mhm. Ja. Kannst du das mit Dick zusammen machen? Ja, okay. Klar. Machen wir, ja. Ja, klar. <lacht> Vom Hochsitz aus konnten Julian und George die Filmleute gut mit dem Fernglas beobachten. Gerade drehten sie eine Szene mitten im Wald. Und? Kannst du Timmy sehen? Äh, warte. Ja, da ist dieser Mr. Craig. Er hebt ah. Timmy auf einen Baum. Okay. Was soll das? Hier, nimm du mal das Fernglas. Ja, zeig mal. Okay. Ist der verrückt? Was denn? Timmy ist doch kein Affe. Jetzt brüllt er ihn an. Was? Oder? Oh Mann, ich hätte ihn auf den Hinterkopf geschlagen. Hey, gib mir das Fernglas nochmal nein, ich glaube, er befiehlt Timmy, von da oben runter zu springen. Jetzt kann ich mir denken, warum der Filmhund eine kaputte Pfote hat. Das ist viel zu hoch für Runde. Bitte, Timmy, spring nicht. Nein. Okay. Oh nein, jetzt springt er springt oh. Und wie hat das verkraftet? Er läuft ganz normal weiter. Aber oft sollte er dieses Dressurstück nicht machen. Nee, Julian, Fall. wir müssen Timmy hm? da so schnell wie möglich rausholen. Ja, das sehe ich genauso. Ach. Aber wie? Wir könnten ja heranschleichen Aha. und dann warten wir auf einen günstigen Moment. Okay. Okay, gut. Probieren wir es. Okay. Vorsichtig schlichen Julian und George an die Filmleute heran. Da die Aufnahmen im Wald durchgeführt wurden, konnten die beiden den Schutz der Bäume nutzen und so von einem Baumstamm zum nächsten huschen. Schließlich waren sie nur noch wenige Meter von Timmy und seinem Trainer entfernt. Ja, guter Junge, bist ein tapferer Kerl. Ich weiß, dass dir die weh wehtun. Du hast es ja schon überstanden. Dieser Idiot, er weiß, dass er Timmy quält und macht es trotzdem. Ja. Hoffentlich verlässt er bald mal seinen Posten. Dann schnappen wir uns Timmy und hauen ab. Das Dumme ist bloß, dass er ihn festgebunden hat. Also alles nochmal. Craig, nochmal ans Set, sofort! Mit dem Hund? Ja, ja, sicher! Oder wollen Sie persönlich vom Baum springen? Ich hab Ihnen doch gesagt, dass der Hund nicht so oft springen darf. Ja, ja, nach diesem Take brauchen wir ihn sowieso nur noch einmal. Na gut. Komm, alter Junge, dann machen wir dich erstmal startklar. Dieser Regisseur ist der reinste Tierquäler. Sieh mal, Julian, Craig nimmt Timmy die Leine ab. Das ist unsere Chance. Ja. Lass nicht zu, dass Timmy noch einmal so gequält wird. Oh, kein Fall. Ja, komm, Timmy, hierher. Komm, wir hauen ab, komm, schnell! Was machst du da, George? Oh nein, das geht doch schief. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was hat diese Göre schon wieder hier zu suchen? Granger, schnappen Sie sich dieses Mädchen. Geht klar, Mr. Hudson. Hier, geht's. Streich, schnappen Sie sich den Hund. Hund. Aus, aus, aus, Ach. hab ich gesagt. So, das ist mich so los! an die Leine. Oua, oh, das tut weh. Hey, lassen Sie George los. Sie hat dir nichts getan. Was fällt Ach. euch eigentlich schon mir hier herumzuschleichen? Ich lasse nicht zu, dass Sie meinen Hund so quälen. Genau. Es ist nicht dein Hund. Doch. Das haben wir doch schon geklärt, oder nicht? Jetzt haut endlich ab! Oder soll ich die Polizei rufen? Na, komm, komm, so. Menno! Granger! Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Können Sie das Gelände nicht besser bewachen? Dafür brauchen wir mehr Personal, Sir! Dann holen Sie Personal her! Ach je, jetzt wird das Gelände noch stärker bewacht. Wir finden schon einen Weg, um Timmy herauszuholen. Ganz sicher. Der Filmhund hatte es sich an einem schattigen Plätzchen im Garten des Felsenhauses bequem gemacht. Dick und Anne fütterten den Gast gerade mit ein paar Leckerlis, als Tante Fanny vom Einkaufen zurückkam. Äh, schnapp! Super! Hallo, Kinder! Na, wer ist denn da? Timmy! Na, mein Guter, wo warst du denn? Komm her! Hier, hier habe ich noch ein Leckerli für dich. Na, pass nur du auf, meinst? dass du ihm nicht zu viel gibst. Nachher ist er so dick, dass er gar nicht mehr aufstehen kann, wenn seine Pfote wieder gesund ist. Was? Mit so einem kleinen Bauch kann man doch trotzdem laufen. Ah, womit du ja schon reichlich Erfahrung hast, äh, nicht wahr? Bitte? <lacht> äh, äh, sag mal, also... <lacht> Nein, aber oh je, was ist mit seiner Pfote? Tante oh. Fanny, denkst du wirklich, dass das Timmy ist? Ja, wieso denn nicht? Weil... Das ist so. Im Wald gibt es ein Camp mit Filmleuten. Genau, genau. Und da haben wir Timmy entdeckt. Ja, und deshalb sind George und Julia noch mal zum Filmset gefahren. Genau. Um nachzuschauen, was die Filmleute mit Timmy so anstellen. Kinder, jetzt mal ganz langsam. Warum soll euch der Tiertrainer Craig eigentlich belogen haben? Na, weil er Timmy entführt hat. Ja, er hat doch einen Ersatz für den verletzten Hund gebraucht, deswegen. Wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es da zu tun habt? Das sind hochberühmte Leute. Ach, ja. Die stehlen doch keine Hunde. Ihr Hauptdarsteller ist Johnny Webb. Wirklich? Johnny Webb? der immer in diesem berühmten Piratenfilm mitspielt? Ganz yeah. genau der. Und stellt euch vor, heute Abend ist er auf dem Marktplatz von Kirin und gibt Autogramme. <Gül> Kommt ihr mit? Oh, wirklich? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich dachte, du machst dir nichts aus filmstar Ja, tue ich auch nicht, aber Johnny Webb, der ist doch was ganz Besonderes. Hallo. Äh, hey. Was gibt's denn hier für Neuigkeiten? Hey allerseits. Also, ähm... Ein berühmter Schauspieler vom Filmset macht heute Abend Kieran unsicher. Ach, Und er hat in diesem Garten scheinbar zwei ganz, ganz, ganz große Fans. Oh. Ja, ich gehöre ich. bestimmt nicht dazu. Also das fehlte noch, diese Filmleute zu bejubeln. George, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander reden. Anne hat mir gerade erzählt, was ihr diesem Filmteam vorwerft. Mutter, du müsstest mal sehen, wie die mit Timmy umspringen. Also George, ich glaube, dass Timmy hier in unserem Garten liegt. Wir können uns aber gern darüber unterhalten in einem ruhigen Ton. Und wenn es geht, nach dem Essen. Zuerst muss ich in die Küche. Ja, okay. Aber bildet euch bloß nicht ein, dass ich mir von irgendjemand aus dieser Filmmannschaft ein Autogramm geben lasse. Ja, musst du ja auch nicht. Aber so eine Autogrammstunde in Karen könnte eine super Chance sein. Wofür brauchen wir denn eine Chance? Oh, dieser Mr. Hudson lässt das Filmcamp jetzt noch von zusätzlichen Sicherheitsleuten bewachen. Mhm. Ach, so kommen wir gar nicht mehr an Timmy heran. Tja, aber wir müssen ihn da rausholen. Wir haben gesehen, wie er gequält Ach, genau. wird. Genau. Und was haben wir da jetzt für eine Chance? Also, ich dachte mir, dieser Johnny Webb mhm. der kommt doch bestimmt nicht zu Fuß hierher. Zur Freude von Tante Fanny kamen alle vier mit zur Autogrammstunde des berühmten Schauspielers Johnny Webb. Der saß auf dem Marktplatz von Kiran an einem Tisch und wurde von einem Moderator befragt. Das ganze Dorf hatte sich versammelt und Anne und Tante Fanny standen mittendrin. Julian, Dick und George waren aus einem ganz anderen Grund mitgekommen. Und Anne sollte dafür sorgen, dass Tante Fanny davon nichts mitbekam. Was können Sie uns über Ihre Arbeit mit Mr. Hudson erzählen? Oh, <lacht> Hudson ist ein echter Profi, der weiß, was er will. Also mir macht es Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil ich selbst gerne alles gut mache. Ich bin ein, ein echter Perfektionist. Wo sind die anderen drei eigentlich, Anne? Die wollten Dick nur zur Eisdiele begleiten, Tante Fanny. Julian, Dick und George hielten sich am Rande des Marktplatzes auf, wo eine große Luxuslimousine parkte. Es war der Wagen, mit dem Johnny Webb gekommen war. Sein Chauffeur hatte die ganze Zeit darin gesessen. Doch jetzt stieg er aus und lief ein paar Schritte. Vermutlich aus Langeweile blieb er vor dem Schaufenster eines Uhrengeschäftes stehen. Die Menschen auf dem Marktplatz schauten alle auf den Schauspieler, den sie schon so oft im Kino, aber noch nie mitten in Kirin gesehen hatten. So waren Julian, Dick und George trotz der vielen Menschen völlig unbeobachtet. Das ist die Gelegenheit, Leute. Wartet, ich gehe erst mal vor. Okay, viel okay. Glück. Julie näherte sich dem Kofferraum des Wagens und schob unauffällig eine Hand unter die Haube. Sie hatten Glück, der Kofferraum war nicht verschlossen. Schnell winkte er Dick und George und die beiden kletterten hinein. Schnell rein mit Also vielen Dank, Mr. Webb, dass Sie sich hierher zu uns auf den Weg gemacht haben. Ja, vielen Dank auch Ihnen, dass Sie so an mir interessiert sind. Ich mache ja auch nur meine Arbeit. <lacht> na, na, nicht so bescheiden. Also, meine Herrschaften, greifen Sie zu. Hier gibt es ein wunderbares Foto von Johnny Webb und er hält schon den Signierstift in der Hand. Na, ihr beiden, habt ihr euch auch ein Auto genommen? Ja, natürlich, deswegen sind wir hier. <lacht> Wo hast du denn Dick und George gelassen? Ach, die fanden das Interview langweilig. Sie wollten lieber zum Strand. Können Julien und ich da auch noch hin, zu Fanny? Warum nicht? Ihr habt ja Ferien. Jetzt holen wir uns erstmal ein Autogramm. Unbedingt. Bis <lacht> gleich, Julien. Bis gleich. Natürlich fuhren Julien und Anne mit ihren Rädern nicht zum Strand, sondern zum Filmset im Wald. Dort waren Dick und George inzwischen angekommen, versteckt im Kofferraum der Luxuslimousine von Johnny Webb. Sie lauschten, wie die Türen geöffnet und wieder geschlossen wurden und sich Schritte entfernten. Schließlich hörten sie kein Geräusch mehr von draußen. Ich glaube, wir können es versuchen, George. Okay, hoffentlich geht der Kofferraum auf. Ach, Glück gehabt. Warte, schauen wir erst einmal durch den Spalt, ob jemand zu sehen ist. Okay. Nein, keiner da. Also schnell, raus hier. Hoffentlich finden wir Timmy bald. Sieh mal, dort hinten ist Licht. Sieht aus, als würden Sie eine Nachtaufnahme machen. Timmy ist auch da. Gehen wir näher ran. Aber vorsichtig, okay? Timmy saß angeleint vor einer künstlichen Hauswand, die als Kulisse für eine Filmszene diente. Craig und die meisten Mitarbeiter des Filmteams waren kurz zuvor in einem Zelt verschwunden, das sie die Kantine nannten. So war Timmy ganz allein und starrte in die dunkle Nacht. Da hörte er plötzlich zwei vertraute Stimmen und er erkannte hinter einem Baumstamm die Gesichter von George und Dick. Ihr Anblick löste ein ganz warmes Kribbeln in seinem Bauch aus. Bevor uns jemand bemerkt. Oh. So, die Leine ist ab. Kommt, ihr mich schnell. Zum Zaun. Ja. Ja. Hoffentlich haben es Julian und Anne geschafft. Die vier hatten ausgemacht, dass Julian und Anne versuchen sollten, trotz der starken Bewachung, den Zaun nahe der Hundehütte zu erreichen. Dick und George wollten Timmy dort über den Zaun heben. Super, ja. Los, komm jetzt zu Pass auf. Halt, du stopp. Keine Bewegung. Oh nein, nein, so ein Mist. Haut ab. Lauft schnell. Unbefugte Personen außerhalb des Zauns auf Nordwest. Sofort Zugriff. Und drei Leute hierher zu mir. Oh. Die Wachtposten von Mr. Granger ergriffen Julian und Anne schon nach wenigen Metern und brachten sie in einen Wohnwagen im Filmcamp. Dort hatte Mr. Granger mit seinen Kollegen auch Dick und George festgesetzt. Als Mr. Hudson davon erfuhr, ließ er die Polizei rufen. Und Craig zerrte Timmy an der Hundeleine an das Set zurück. Durch das Fenster des Wohnwagens konnten Julian, Dick, Anne und George die Dreharbeiten verfolgen. Was wollen diese Männer von Timmy? Frage ich mich auch. Ich glaube, er soll diesem Schauspieler Johnny Webb ins Bein beißen. Das also, macht er niemals. Ja, das sieht so aus. Hm. Oh, oh. Da, sie ziehen das Hosenbein von Johnny Webb hoch und zeigen ihm, dass das Bein ganz dick verpackt hm. ist. Hm. <lacht> Deshalb beißt Timmy dann noch lange nicht rein. <lacht> er ist doch kein Wolf. Seht euch das mal an. Ja? <lacht> Mein Timmy, er ist ein Genie. Das gibt's ja nicht. Er legt sich auf den Rücken. Und streckt die Pfoten hoch. Genau. Timmy ist in den Streik getreten. Ach, super, oh, da sehen so die Filmleute willst. alt aus. Mhm. Ja. Hier sind die Streuche, Konstantin. Oh je. Oh, oh. oh. Das persönlich. Okay. Guten Abend. Schuld. Dick, Anne und George. Das darf doch nicht wahr sein. Was muss ich mir sagen lassen? Ihr habt euch heimlich auf das Filmgelände geschlichen, um den Filmhund zu stehlen? Seid ihr noch zu retten? Ähm, das stimmt nicht, Rivet. Äh dieser Filmhund ist Timmy. Äh, ganz genau. Er soll den kranken Filmhund ersetzen. Ja. Und er ist krank, weil die Filmleute ihn furchtbar gequält haben. Sieht ja. Aus. Na, na, na. Also, da habe ich gerade eine ganz andere Darstellung gehört. Und außerdem hat unser Tiertrainer Craig längst bewiesen, dass dieser Hund dort unserer ist. Aha. So? Dafür hat ihn aber ziemlich wenig im Griff. Mhm. Ich auch sagen. Timmy liegt seit Minuten auf dem Rücken und, und bewegt sich nicht mehr. Ich kann Ihnen beweisen, dass das Timmy ist, Constable. Ganz sicher. Nun, auf diesen Versuch würde ich es allerdings gern ankommen lassen. Gehen wir. Okay. Timmy lag noch immer auf dem Rücken. Dass er einem fremden Mann ins Bein beißen sollte, das ging nun wirklich zu weit. Und außerdem hatte er endgültig die Nase voll von diesen Menschen, die seine besten Freunde gerade in einen Wohnwagen gesperrt hatten. Aber was hörte und roch er da? Seine Freunde kamen zu ihm. Timmy ist ja gut. Ja, feiner Hund. <lacht> Jetzt macht Platz. Mal Ach. los. Platz! Hey, hier geblieben. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso habe ich denn die Polizei gerufen? Sie sollten die Kinder doch abführen. Mr. Hudson, George wollte mir gerade beweisen, dass dieses Tier Ihr Hund Timmy ist. Und mir scheint, der Beweis ist Ihr gerade gelungen. Ja, so, natürlich. Er ist ja sofort zu ihr gelaufen. Ja. Sehen Sie nur, wie er sich freut. Craig? Können Sie mir das erklären? Dieser Hund begrüßt jeden Fremden, der in seine Nähe kommt. Daraufhin habe ich ihn trainiert. Wie oft soll ich das denn noch erklären? Was machen wir jetzt, George? Hast du vielleicht noch einen anderen Beweis? Ja, klar. Ich habe Timmy gerade erst die Seitwärtsrolle eintrainiert. Stimmt. Äh, soll ich das jetzt mal zeigen? Oh, aha, die Seitwärtsrolle. Ja. Da bin ich ja beeindruckt. Das mache ich jeden Morgen zum Frühsport mit ihm. Stimmt's, Sonny? Ja, ja, das stimmt. Das habe ich selbst gesehen. Hör mal zu, Mädchen. Wenn das wirklich dein Hund ist, dann kannst du ihn ja dazu bringen, in das Bein von Mr. Webb zu beißen. So etwas werde ich Timmy niemals befehlen. Haben Sie das gehört, Constable? Das ist doch eine faule Ausrede. Wenn sie es könnte, würde sie es auch tun. Sie hat diesen Hund genauso wenig im Griff wie dieser Volltrottel Craig Winter. Also, jetzt hören Sie mal. Das stimmt doch nicht. Das ist gar nicht wahr. Tja, also Kinder, was soll ich jetzt machen? Richtig überzeugt bin ich leider nicht. Aber... Nehmen Sie endlich die Bande mit und lassen Sie uns arbeiten, Constable. Tja. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Komm, Kinder. Oh, wieso? Komm schon. Aber wir können Timmy doch nicht einfach hier lassen. Constable. Gibt es denn nicht irgendetwas, das nur Timmy kann und kein anderer Hund? Naja, Timmy ist der einzige Hund, der unser bester Freund ist. Das mag ja sein, Julian. Aber das lässt sich leider nicht vorführen. Also kommt jetzt. Moment, da irren Sie sich, Constable. Hm? Ich weiß jetzt, wie ich allen hier beweisen kann, dass dieser Hund mein Hund Timmy ist. Naja. Okay. Also gut, George. Aber nur noch dieser eine Versuch. Ja, versprochen. Julian, mhm. Anne und Dick, mhm. ihr drei stellt euch jeweils etwa zwei Meter voneinander entfernt auf. Okay. Ja, warte. So? Hier? Noch ein bisschen weiter. Okay. Äh, ja. Wartet. So? Ja? Ja, so ist gut. Mhm. Und nun werde ich Timmy sagen, zu wem er laufen soll und er wird es immer genau richtig machen. Was soll dieser Unsinn, Constable? Hatzen, Unser Filmhund ja. weiß ja nicht mal, wie diese Kinder heißen. Das macht die Sache ja so spannend, Mr. Hudson. Ja, das finde ich auch. Also, Timmy, schön aufgepasst. Und jetzt lauf zu Julian. Ja, guter Junge. Nein, ja, machst du das. Ach was, purer Zufall. Ein Treffer sagt noch gar nichts. Na gut. Na, da komm mal wieder her, Timmy. Ja, so ist fein. Und jetzt lauf zu Anne. Ja, ach toll gemacht, Timmilein. Ja, hey. feiner Hund. <lacht> Na, was sagen Sie jetzt dazu, Kanzler? Also, für mich gibt es keine Zweifel mehr. Oder wie sehen Sie das? Also, der Hund gehört diesen Kindern, ist doch ganz klar. Aber, aber, aber wie ist das denn möglich? Craig! Ich fordere eine Erklärung. Jetzt tun Sie doch nicht so, Mr. Hudson. Wer hat mich denn dazu gezwungen, unseren Filmhund von hohen Bäumen springen zu lassen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er sich verletzt hat. Das ist doch nicht mein Problem. Das war alles, was Sie dazu gesagt haben. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nee, nee, nee. Schon klar. Also waren Sie das, Craig. Sie haben Timmy gestohlen, um den kranken Hund zu ersetzen. Jetzt kommt's raus. Was? Ich habe die ganze Zeit mit einem gestohlenen Hund gearbeitet. Gearbeitet? Gequält haben Sie, Timmy. George! Aber wie redest du denn mit Mr. Hudson? Das ist wahr! Wir haben es selbst gesehen. Ja, stimmt. Da hat sie schon recht. Das war Tierquälerei. Daran ist Hudson schuld. Ruhe, bitte! Also, ich fasse mal zusammen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sich Mr. Hudson und Mr. Craig Winter der Tierquälerei schuldig gemacht haben. Ah, Mr. Winter hat schön. außerdem ein Tier gestohlen. Genau. Sie werden beide mit einer hohen Geldstrafe rechnen müssen. Ja, aber, aber, und Timmy wird sofort an George übergeben. Oh, na, endlich. Komm <lacht> her, Timmy. Oh, ja, unser Wetter, ne? Alles ist wieder gut. Ja. <lacht> aber, aber, und, und, und was ist mit unserem Filmhund? Zu ja. Ihnen kommt er keinesfalls zurück. Ach so. Und die Presse werden wir natürlich auch informieren. Oh nein! Da ist der Flop ja vorprogrammiert. Ja, können wir ja gleich so einpacken. Das sind nicht ja. mehr unsere Sorgen. Ich fahre euch jetzt nach Hause. Oh, das wäre super. Wiedersehen allerseits. Ich bin ganz schön froh, hier wegzukommen. Oh, ja, ja wirklich. ich auch. Oh, komm, Timmilein. Na, endlich bist <lacht> du wieder bei uns, ne? Ach, du hast uns schrecklich gefehlt. Oh ja. <lacht> oh, armer Kerl was er uns wohl sagen will. Hm? Na, ihr habt mir auch gefehlt. Was denn sonst? Nicht wahr, Timmy? Ja, falsch. Sag mal, wird Timmy jetzt eigentlich ein Filmstar? Wurde er ja nicht? Ganz bestimmt. Ja, meinen Sie? Hauptsache, Timmy ist Timmy. Das Wir <lacht> sind die fünf Freunde. <lacht> Julien und Dick. Anne und George. Und Timmy, der Hund. Sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken Abend und und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind hier Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur